בואו נתחיל, בואו נתחיל, יש לנו כאן על הקו כבר את אלי, אלגרון, בוקר טוב, מה שלומך? שלום, בוקר טוב, ברוך השם, בוקר טוב לך וגם למאזינים כמובן, למאזינות. ואני מבין שקודם כל אלי הוא מתעסק ומתמחה במתן עזרה גם לבחורים ולבחורות לפני לפני החתונה, שידוכים, עוזר להם, יש לו בית-ספר שהוא ייסד בו היא כלה, נכון? כן, בית-הספר לזוגיות בו היא כלה, שהאמת היא שבעצם לפני 13 שנה, ככה, אחרי החתונה שלנו, התחלנו אני ואשתי לעשות את והגענו למסקנה שהעיקר זה לא השידוכים, כי פחות או יותר יש לאנשים שידוכים, מיותר, מפחות, כן, אבל... פחות או יותר יש לאנשים את השידוכים, מה שקורה זה שהרבה מהפגישות נופלות. וכאן התחיל להיכנס העניין הזה של השיעורים, איך, איך, איך להיפגש נכון ומה אה, לעשות, וראינו שזה הולך. זאת אומרת, יש אה, היום צורה מסודרת ללמוד מה צריך לעשות בדייטים, זה <אז> מוצא ממה צריך לחשוב ולאחר מכן מה צריך לעשות וברוך השם הדבר הזה עובד, כך אנשים שאפילו שנים לפני זה נפגשו ונפגשו ולא ראו את <אז> הקצה, <אז> תוך <אז> כמה חודשים עד שנה הגיעו לחתונה, ברוך השם. יפה, יפה, ברוך השם. <ciones> ועל מה אתה בעצם הולך ככה לדבר היום בעזרת השם? על איזו נקודה? אז טוב באב בחרתי לדבר על מהו סוד האהבה. כיצד מסירים את החסימות המונעות מאלופיה. יש אנשים שאומרים שאז אם זה בא, זה בא, אם זה לא בא, כנראה שזה לא זה. ובאמת, זו אחת השאלות שאני שומע לא פעם, הרי... יש קצת רעשים. לא. כן, אני... דרך אגב, לגבי הרעשים ש... באמת, שלחתי לך כרגע איזשהו מייל, אז נתראה את זה אחר כך. Uh, לגבי העניין של אהבה ובכלל uh, מה שאני עושה, לא פעם אני שומע את השאלה הזאת uh, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתחתן, אני אתחתן uh, מה יעזור uh, uh, ללמוד את הדברים ואיך אפשר uh, לעורר את האהבה אם היא לא מופיעה לבד, וכל מיני שאלות בכיוון הזה <תודה> אז האמת היא שהקדוש ברוך רוצה שנתחתן, והראיה היא שהוא כל הזמן שולח לנו הצעות אלא שמסיבות כאלו ואחרות הצעות בדרך נופלות. אבל גם ההצעות שנופלות, צריך לזכור שקודם כל הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ורוצה בטובתנו וודאי שנתחתן, ומשם בעצם הכל מתחיל. ככה שבעצם כל הטיפול שלי הוא מצד הכלים, איך אנחנו נכין את הכלים בצורה יותר נכונה. תראה לי כשאתה מדבר על אהבה, אתה מדבר על אהבה, אני מבין, כבר לפני החתונה, כבר בפגישות. כן, אבל צריך לזכור שאהבה במלוא עוצמתה לא יכולה להופיע בפני החתונה. אהבה מלאה, שלמה, בין איש לאישה, זה רק אחרי החתונה. אבל את מציאת חן, את הפרפורים בבטן, את כל הכיוון הזה אפשר להרגיש גם לפני. וכמובן אנשים לא יתחתנו אה, אם הם לא ירגישו שיש אהבה באיזושהי, באיזושהי רמה שלה. אה, זה לא צריך להיות אהבה בשיא שלה כדי להתחתן, אבל צריך להיות לפחות התחלה של אהבה, שכשיש את הפוטנציאל אז אחרי החתונה אה, זה, יוכל, זה יוכל להופיע יותר בשלמות. אני מבין, אני מבין אותך נכון בעצם אתה אומר ש... Eh, צריכה להיות איז, איזשהו סוג של אהבה מינימלית eh, לפני, eh, לפני שמחליטים על החתונה, כדי באמת לדעת שאפשר להתקדם, ויש איזשהן חסימות מסוימות שמפריעות ולא מאפשרות לאהבה הזאת להתעורר, וזה בעצם מה שבעצם לא, לא מאפשר לנו בסופו של דבר להתקדם קדימה ולהגיע לסגירה של שידוך. נכון, בדיוק. אני רוצה, אני רוצה להרחיב אולי. מה בעצם אנחנו צריכים בפגישות כדי להגיע לחתונה? שלושה דברים. א', הבירור השכלי, שזה כל הבירורים על הצד השני, מי הוא ומה הוא, מה הוא למד, מה הוא עוסק, מה האישיות שלו, חברים שלו וכו'. זה הבירור השכלי, מה השאיפות שלו בחיים, איזה סוג של בית הוא רוצה להקים, איזה חינוך הוא רוצה להקים, זאת ילדים שלו. כל מה שנכנס תחת הבירור השכלי. הדבר השני הוא הבירור המנטלי. כלומר, גם אחרי שאנחנו שייכים לאותו כיוון בחיים, לדעת שאנחנו מסתדרים אחד עם השני. המנטליות, זאת אומרת, ההתנהגות של הצד השני זה לאו דווקא להיות אותו דבר. כלומר, יכול להיות שהיא פזרנית והוא מסודר, יכול להיות שהוא דברן והיא שתקנית והפוך. זה לא משנה, לא צריך להיות אותו דבר, העניין זה שאנחנו נסתדר אחד עם השני. זה גם לאו דווקא קשור לעדות, למרות שעדות לא פעם ככה משפיעות על הדבר הזה. אז הבירור הראשון זה הבירור השכלי, הבירור השני זה הבירור המנטלי, והבירור השלישי זה באמת אם יש שייכים מבין בני... עם אהבה מתחילה לבצבץ. וזה הנושא שאני רוצה לדבר עליו היום. אני רק אתן דוגמה שהייתה לי מבחורה שפנתה אלי לראות עד, עד איפה הדברים יכולים ככה להגיע. פנתה אלי בחורה שסיפרה לי שהיה לה קשרים ארוכים עם ארבעה בחורים, אחד אחרי השני, ומשך תקופה של כמה שנים הסיפור הזה. והיא קיבלה ארבע הצעות לחתונה וסירבה ארבע הצעות לחתונה. שאלתי אותה למה, אז היא אמרה כי לא אהבתי את הבחור. זאת אומרת, מבחינת האישיות, אצל כל אחד שנפגשתי היה לנו, היה לנו חיבור טוב והסתדרנו, הכל בסדר, אבל לא הרגשתי קשר אליו, הרגשתי שאני לא אוהב אותו, לא אותו ולא אותו ולא אותו, ו... מדובר על בחורה שהיא לא דתייה, במקרה שלה היא אפילו גרה שנתיים עם בחור אחד, ואחרי שנפרדה ממנו כמה חודשים היא גרה עוד חצי שנה עם מישהו אחר. זאת אומרת, מהבחינה הזאת לא היו שום, שום הרכבות מבחינת, אם האהבה היתה צריכה להופיע אז שהיא, אז, שהיא, אז שהיא תופיע. ובכל זאת היא אמרה, לא יכולתי להתחתן בגלל שהרגשתי שאני לא אוהבת את הבחור. וזה קרה לי אצל ארבעה בחורים, ולכן אני מגיע אליך. עם תוך השיחה עם הבחורה הזאת הגעתי, אולי אני אגיע ישר למסקנה, שיש ארבעה דברים שבונים את האהבה. שזה מתחיל מההיכרות, אם התחלתי לפני זה מההיכרות השכלית, ההיכרות הקרה עדיין אין כאן הרגש. קודם כול, היכרות. ככל שהיכרות יותר, יותר ככה מעמיקה, אם המצב הוא שאני מעריך את הצד השני, אז ככל שתהיה יותר הערכה, אז בהמשך גם תבוא חיבה, כי אני בעצם מזדהה עם הצד השני. אז שלב ראשון זה היכרות, שלב שני הערכה, שלב, של, שלב שלישי חיבה, כשיש חיבה, אז בהמשך גם תבוא האהבה. זה, זה הסדר של הופעת הדברים. דיברתי קצת עם הבחורה, ואז מסתבר שהיכרות הייתה מצוינת. כמו שאמרתי, קשרים ארוכים, ידעו על השני הכל, ומה ש, מה שסיפרתי לפני זה. אבל, מדובל על בחורה שבאה מבית שכל המשפחה שלה בעלי תואר שני ומעלה, שזה דבר מצוין כשלעצמו, אלא שזה גרם לה באיזשהו מקום לאות אנשים אחרים ככה קצת מלמעלה, והיא לא העריכה את הבחורים. זאת אומרת, לא היה לה על מה להעריך אותם, לא שלא היה, אלא הצד הסובייקטיבי שלה היא לא הגיעה למסקנה כזאת או לצורת חיים כזאת שהיא יכולה ללכת אחרי הבחור שהיא רואה בו מודל שהיא הולכת אחריו. היה בה שמץ של עצמתי זלזול בצד השני, כי הוא לא הגיע למה שאני הגעתי בחיים, המשפחה שלו לא הגיעה למה שהמשפחה שלי הגיעה בחיים וכו', ואז בעצם הפתרון היה שאם יש היכרות אבל אין הערכה, בהמשך אין חיבה. בהמשך ממילא אין אהבה. ואחרי שהגענו ביחד למסקנה הזאת, היא באמת אמרה, אתה יודע מה? מאז התיכון כל בחור שהכרתי, אף פעם לא אהבתי אף אחד, ובאמת זאת הנקודה. השמץ של הזלזול הזה גרם לי לא להעריך אנשים, והאמת היא, אני לא יודע מה קרה עם הבחורה הזאת, מאז היא לא חזרה אלי. אבל אני מאמין שברגע שהנושא אה, אה, הזה הוגדר, אז זה רוב הסיכויים שאפשר לטפל בו, אה, ואם יש הערכה, אז בהמשך יש חיבה ובהמשך יש אהבה. אה, זה נושא אחד. יש סוגים שונים של חסימות. רגע, שאני אני... כותב אותך, אלי, אני רוצה להבין. כן. אתה בעצם אומר ש... אה... אחת החסימות זה בעצם חוסר uh, יכולת להכיר בתכונות טובות מסוימות, להעריך תכונות מסוימות שאני רואה, זאת אומרת, אני רואה, אבל אני לא מעריך את זה, וחוסר ההערכה בסופו של דבר לא מאפשר לי אחר כך גם להרגיש, לחוות אצלי בפנים את אותה תחושה של, של אהבה, של, של מציאת חן לאותו בחור. נכון. עכשיו, אצלנו זה מה? זה משהו בראש, ופשוט צריך לשנות איזה תפיסה מסוימת, וזה בעצם פותר את, ה... את החסימה. הייתי, הייתי אומר, אומר להיפתח. זאת אומרת, לשנות, אולי זו מילה ככה, ש... אני לא יודע אם היא המילה הנכונה, אבל ודאי שהיא מילה שיותר ככה קשה לנו. אבל להיפתח זה ודאי דבר שיותר קל לנו, קל לנו היה לזום. והדבר הזה נכון בכל שלב. זאת אומרת, אם הגעתי לפגישות ואני מדבר על מזג ועל פוליטיקה ועל כל הנושאים שמסביב, רק לא על הפגישות עצמם, אני לא אגיע לאהבה, כי אני לא אגיע להיכרות. לא אגיע להיכרות, שוב, כל, הש... כל הרכבת הזאת, אז אין... אז אין חיבה ואין אהבה וכל מה שאמרתי. שלב שני, הגעתי להיכרות, אבל לא הגעתי להערכה. יכול להיות שאני אדם שלא רואה את הדברים הטובים בצד השני. או בגלל הלחץ של הפגישות, כי זה מוביל לחתונה וזה מחייב, וזה, כן? אז אני יוצא שאני מחפש את הפגמים בצד השני, במה הוא לא בסדר. אז אני יכול להכיר ממש טוב, אבל אני לא אגיע להערכה. כי ההערכה זה על הדברים הטובים שבצד השני. זה מה שגורם לי להזדהות עם הצד השני. אז אם אין הערכה, שוב, אז בהמשך לא יהיה חיבה ולא יהיה אהבה. כלומר, את החסימה הזאת אפשר אה, ליצור בכמה וכמה שלבים בתהליך של הפגישות. אה, אז, אה, ובמקרה שלה זה היה באמת סיפור, אה, אה, סיפור אה, ארוך. אבל לא פעם בפגישות, אפילו זה בשניות הראשונות של הפגישה. כי אני אתן לך דבר שאני תמיד מלמד בבית הספר לזוגיות. אני אומר, תגיעו לפגישות על מנת, על מנת להיבחר ולא על מנת לבחור. זה טיפ קטן, שורה אחת, אבל הדבר הזה עושה פשוט פלאים. זאת הבדל גדול. תיקח למשל דוגמה של אדם שהולך להתראיין למקום עבודה. אז uh, אם הוא המתראיין, אז הוא עושה את כל ההשתדלות להיראות הכי טוב, לדבר הכי טוב, את כל מה שהוא רק יכול, כדי למצוא חן בעיני הצד השני. אם הוא, המא, אם הוא הצד השני, אם הוא הצד המראיין, בדיוק הפוך. הוא לא מחפש למצוא חן. הוא שואל שאלות נוקבות, שואל שאלות בצרורות, שואל שאלות שלפעמים הוא לא עושה את הרשיבון עם הצד השני נבוך מהשאלות האלה או לא. ממילא עברו לו באותו יום 30 איש והוא צריך לבחור רק אחד, אז כן, הוא מרגיש. עכשיו, בפגישות, אז זה לא באותו יום, אבל יש לי במייל עוד 20-30 הצעות אחרות, אם זה דרך אתרי היכרויות או אם דרך שטחנים, אז בצורה אחרת. Uh, ובכל אופן, אם אני uh, נמשל לצד המראיין, אז ממילא יוצא שאני יותר uh, ביקורתי ופחות עוסק בלמצוא uh, חן ולהיבחר. Uh, ממילא אני פחות אמצא חן בין הצד השני. אולי זה אפילו ייצור איזשהו uh, אנטי. ואם אני עסוק בלהיבחר uh, על ידי הצד השני, אז כמו זה שהולך לחפש עבודה, אני אדבר הכי יפה, אני אשתדל להיות הכי טוב שאני יכול, אני אראה את הצדדים הטובים שלי, זה יהיה הדבר הבולט יותר, וממילא, אז אני אמצא חן, חן בעיני הצד השני, וכך אהבה יכולה ללכת ולהתפתח. כלומר, החסימה, אם אהבה תופיע או לא בסוף התהליך, היא מתחילה לא פעם, ממש בשניות הראשונות של הפגישה. ואיך אני מסתכל על הצד השני. Okay, באמת בנושא הזה של השניות הראשונות של הפגישה, אני יודע שבאמת הרבה מתקשים ברגע הזה, זאת אומרת, יש הרבה מתח שם, הרבה... זה, זה רגע לפעמים מביך, לא יודעים איך להתחיל. אתה יכול באמת לתת איזשהו כיוון, טיפים, איך מתגברים על הקושי הזה? כן, תראה, אם אני אתחיל לתת טיפים, תגידו ככה וככה וככה, אני אתן איזו את רשימה של עשרה טיפים, זה לא יעזור. כי מי שמגיעה לשם והיא בלחץ, אז היא בלחץ, אז הכל, אז הכל נשכח. אז טיפ מכיוון אחר, תגיעי לפגישה שאת מדמיינת לעצמך שאת שדכנית, תחשבי על עשר חברות שלך רבקות, פנויות, ו, ו, ודאי יש, כל בחורה, אם תחשוב, אז ודאי יש לה. ואת עכשיו מראיינת את הבחור כדי לשדך לו את אחת החברות שלך. זה יגרום אה, לפחות לחץ, להיות אה, יותר, אה, יותר אה, רגועה אה, ולשאול שאלות יותר אה, לעניין. בסדר, אה, כאשר הבחור ישאל את שלו, אז ודאי אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, שהבחורה אה, תשיב לו, כן? אבל הדבר הזה הוא קודם כל אה, שם אה, אותי לא במקום שאני מרגיש, שתה, שאני מרגיש מאוים, אה, וממילא במק... לא במקום שאני, שאני בלחץ, אה, אלא זה סיפור, של, זה סיפור של מישהו אחר, אה, וברוב המקרים, כאשר משתמשים בטיפ הזה, הדבר הזה עובד. אז באמת אתה, אנחנו מבינים מהדברים שלך שאולי החסימה הגדולה באמת בפגישות זה הלחץ, זה אותו לחץ שנובע בטח מכל מיני סיבות, והלחץ הזה אפשר לנטרל אותו עם הטיפ שנתת, זאת אומרת, המקום הזה שאתה כאילו מגיע לא בשביל עצמך, אז זה מנטרד את הלחץ ואז הכול נהיה פשוט, פשוט יותר, יותר קל, יותר זורם. נכון, בדיוק. תראה, לקראת סוף השיחה שלנו, אני רוצה להגיד אולי עוד איזה משהו שהוא, אם עד עכשיו דיברנו על הסרת החסימות שגורמות לאהבה להופיע, אם דיברנו על זה, על מה שבתחילת הקשר, אני רוצה לתת דוגמה מסוף הקשר. Uh, הייתה בחורה שפנתה אלי, uh, והכול אני מספר סיפורים כמובן אמיתיים, כן? Uh, בחורה שנפגשה עם בחור לפני uh, שלושה חודשים נדמה לי, משהו כזה, ארבעה חודשים, שלושה חודשים, והיא uh, מבחינתה אחרי חודש, אולי אפילו פחות, והיא מוכנה להתחתן עם הבחור, אבל זה כבר מתקרב לארבעה חודשים, והבחור לא אומר שום מילה על חתונה. כאילו זה לא מופיע אצלו בלקסיקון. טוב להם ביחד, כיף להם ביחד, מטיילים, מעבירים את הזמן, אבל הוא לא מדבר על חתונה, והיא אמרה, אני כבר רוצה, זהו, לעזור אותו. היא כבר הסיכה שהוא לא רציני, והיה לה ככה בטן מלאה, וכל פגישה נהיה מתאכזבת. אז עוד טיפ, צריך לברר את הדברים במקום להגריר אותם בבטן, כי אז הדמיונות פשוט רצים קדימה, ובדרך כלל לא לכיוון הנכון. ושאלתי את הבחורה, הרי את מאוד רוצה להתחתן אתו, אז אמרה לי כן. אז שאלתי אותה, אמרת לו פעם שאת אוהבת אותו? היא נבהלה. לא, מה פתאום, איך אני, יכולה להגיד לו, איך אני יכולה להגיד לו כזה דבר? אז אמרתי לו, תראי, יכול להיות שהחסימה, זאת מצד הבחור, זה חסימה, מת... זה חסימה מכיוון אחר. יכול להיות שגם הוא רוצה להציע לחיי חתונה, אבל הוא לא רוצה לשמוע את המילה "לא". להציע חתונה ולשמוע את המילה "לא", הוא מעדיף לא להציע חתונה. זה דבר שמפחיד. הוא רוצה ללכת על מה שנקרא בטוח. כן, לתת לו את כל התשתית על מנת שהוא יציע לחיי חתונה. אז הוא אמר: בסדר. אז היא התחילה לספר לו בפגישות כמה היא שמחה שהיא רואה אותו וכמה היא שמחה בכלל שנוצר קשר ביניהם, ובפגישה השנייה אחרי זה היא סיפרה לו שהיא פגשה איזה חברה, והיא אמרה לו לא, סליחה, לא, מה פתאום, אני עכשיו בקשר, בקשר רציני, וככה היא מספרת כאילו, כה, כאילו כהיעדר. אגב, בפגישה שלישית הבחור בא עם את הבת והוציאה לה נישואים. היום הזוג הזה נשוי. אז לפעמים החסימה אה, היא בדרך שבה אנחנו היום מתנהלים. זאת אומרת, שם, אז צריך לאפשר לה לצאת החוצה. עכשיו אה, אגיד לסיום, אולי איזה משהו יותר כללי על הבית-ספר, בית-הספר לזוגיות בו היא קלה, שמי שייכנס לאינטרנט יחפש בית הספר לזוגיות גוי קלה או אלי גרון יוכל, אה, אה, יוכל ישר אה, להגיע לשם. אה, כתבתי ספר שנקרא "המדריך המעשי למציאת בן זוג או בת זוג". את הספר הזה אני מחלק בחינם. אה, יש אנשים שהתחתנו, כתבו לי מכתבים. תודה רבה על הטיפים בספר, על העצות בספר. בזכותך התחתנתי. אגב, המכתב הזה מופיע... אה, מופיע אה, הספר הזה אפשר להוריד בחינם, נכנסים לבית הספר לזוגיות בויקלה, ומעבר לזה יש גם הרבה סרטוני וידאו ומאמרים, ומאמרים נוספים, ומעבר לזה, כמו שהיה מובן מה, מהשיחה, אפשר גם לקיים שיחות אישיות, או יש לי תוכנית ליווי אישית, אבל זה אני לא רוצה כרגע להרחיב, רק הזכרתי את הדברים. ולך, ליאור, אני רוצה להגיד, קודם כול, תודה רבה על האפשרות ועל הבמה, ממש ככה, מחמם את הלב. ואני מאחל לך שהשם יהיה בעזרך להביא הרבה אנשים בעם ישראל לחתונה, דבר גדול מאוד, ושנזכה לביאת משיח צדקנו ומראה ויעמנו אמן, אמן. אמן. תודה רבה על הדברים באמת, באמת מאוד מאוד יפים וחשובים, אני בטוח שיש פה הרבה מאזינות שזה עזר להם. יופי, אז באמת נאחל גם לך בהצלחה רבה, לכל העבודה המבורכת שלך, ושיהיו בשעות טובות. אמן, סליחה רבה. עם הרבה בתים בישראל. שנזכה.